Hej och välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi normalt blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Men idag har vi lite information att dela med oss av, och vi som pratar heter Daniel och, och Thomas Engström. Trots att du ganska nyligen kom hem till Sverige igen så verkar du ha... <laughs> mer fullt upp nu än när du pluggade som absolut hårdast ja lustigt nog så har det blivit på det viset jag har ju dels mitt kona dag som jag vill dra igång igen och har påbörjat och så sedan så blev det ju ett helt jobb dessutom så sen allt det här sociala livet som man har det är ju många som har saknat den också så det är det fullt upp om dagarna och kvällarna verkligen <laughs> jo men vad kommer det att innebära för eskapisterna Ja alltså Eftersom jag har så mycket på min talldrick nu Så jag, jag kanske bara kan vara med I ett avsnitt varannan vecka Faktiskt i ärhetens namn Nej då Aj. Det vore ju så synd För jag gillar ju verkligen att vi har ett avsnitt I veckan och mm. Det vore ju synd att vi var tvungna att gå ner till Varannan istället för varje Jo jo, tyvärr Men då kanske jag kan stå till tjänst pojkar Nej men här Pavo. Är du här? Ja, tror du att du skulle kunna gå in och fylla upp för Thomas och att ni kör varannat avsnitt? Ja, men vi ska väl klara av det. Det låter som en rolig utmaning, tycker jag. Ja, men toppen. Ja, men vet ni vad? Då säger vi det. Från och med nu blir det varannat avsnitt Thomas, varannat avsnitt Pavo, men ständigt denna Danny. <laughs> Ja men det är väl så vi vill ha det allihopa Så det, det tror jag du kan klara Men tills dess tackar vi för oss Och vi hörs snarare än ni kan ana. Jag heter Dani Arling Och jag är Thomas Engström Och jag heter Pavo Hemmingsson Vi är Eskapisterna